Ray Bradbury, a repülőmasina. Időszámításunk előtt négyszáz esztendővel, mikor a nagyfal mögött Kína trónján császár ült, és a mezők frissen zöldeltek a bő esőktől, békésen érlelődtek az aratásra. A birodalom népe sem túlzottan boldog, sem túlzottan szomorú nem volt. Az új esztendő második hónapja első hetének legelső napján Júan császár épp teáját szülcsölgette, és legyezőjével hűsziggette magát a meleg szélben. Mikor egy szolga közeledett futva a kerti út bíbor kék csempéjén, messziről kiáltotta. – Ó, császár, császár, csoda történt! – Igen, mondta a császár. Ma reggel igazán kellemes az idő. Nem, nem, csoda történt, erősítgette a szolga, és szaporá hajlongott. S ez a te is fidom, ez is kétség kívül csoda. Nem, nem, felséges uram. Hát akkor hadd találjam ki. Fölkelt a nap, és új reggel virrat ránk. Vagy kék a tenger? Ez aztán valóban a csodák csodája. Felséges uram, egy ember repül! Mi? Ált meg a császár kezében a legyező. Láttam, a levegőben. Szárnya van és repül. Hallottam a hangját, ahogy lekiáltott az égből, s ahogy felnéztem... Ott volt egy égi sárkány egy emberrel a szájában, papír és bambus sárkány, a színe a napé és a fűjé. Még korán van, mondta a császár, s te most ébredtél álmodból. Korán van, mondta az ember, de amit láttam, azt láttam. Gyere, és nézd meg magad is. Ülj ide mellém, mondta a császár. Igyál meg egy teát. Mert ha igaz, fura látvány lehet egy ember, aki repül. Neked bizonyára idő kell, hogy végig gondold. Nekem meg idő, hogy a látványra fölkészüljek. Megitták a teát. Jöjj kérlek, mondta végül a szolga, hát különben még eltűnik. A császár gonterheltem fölállt. Mutasd, mit láttál? Kisételtak a kertbe, át egy réten, át egy kis hídon, át egy kis ligetten, s fel egy csöbb domb tetejére. Ott, ott, kiáltotta a szolga. A császár fölnézett az égre, s az égen olyan magasan, hogy alig lehetett hallani, egy ember kacagott, s az ember tarka, papiros és nátszárnyat viselt, s úgy lebegett odafönt, mint minden madarak legnagyobbika, mint egy új sárkány az ősi sárkányok birodalmában és az ember lekiáltotta nekik a hűvös reggeli széllel. – Repülök, repülök! A szolga megintegetett. – Repülsz, repülsz! Juhán császár nem mozdult, csak fölnézett Kína nagy falára, mely most bontakozott ki a reggeli ködből a távoli zöld hegyeken erre a csodálatos kőkígyóra, mely fenségesen kúszott végig országa mentén. A csodálatos falra, mely időtlen idők óta védte a népet az ellenséges hordáktól, és őrizte a békét számtalan évek óta. És látta, hogy a város, a folyó, az út és a hegy fészkében ébredezik már mond, kérdezte a szolgát. Látta már valaki ezt a repülő embert? Én vagyok az egyetlen felséges uram, mondta a szolga és mosolyogva integetett fel az égre. A császár még egy percig figyelte az eget, aztán azt mondta: hívd le hozzám. Híj, hey, gyere le, gyere, gyere le! A császár látni akar. Formált tölcsért a tenyeréből, és kiáltott fel a szolga. Miközben az ember a reggeli széllel lefelé ereszkedett, a császár körülnézett. Távol egy parasztot látott, aki korán kiment a mezőre, és most az eget nézte. Megjegyezte, hogy hol áll. A repülő ember nagy papírzörgés zörgés és nágy csikorgás között földet ért. Büszkén lépett a császár elébe, s hátán a szerkezettel ügyetlenül meghajolt az öregember előtt. Mit tettél? kérdezte a császár. Repültem az égen, fenséges uram, felelt az ember. Azt kérdeztem, mit tettél? kérdezte újra a császár. Hisz, most mondom, kiáltotta a repülő ember. Nem mondtál semmit. A császár kinyújtotta azott kezét, hogy megtapogassa a csinos papírost, és a szerkezet madára emlékeztető kormányát. Hűvös szaga volt a széltől. Hát nem szép, felséges uram. De nagyon is szép. – Az egyetlen a világon! – mosolygott az ember. – És én találtam föl. – Az egyetlen a világon? – Esküszöm, hogy az! – És rajtad kívül ki más tud róla? – Senki, még a feleségem sem, hisz azt hinné a színé megbolondította nap. A szinte sárkányt készítek. Felkeltem éjszaka, és elmentem a távoli szírtekre. És amikor feltámadt a hajnali szél, és fölkelt a nap, összeszedtem a bátorságomat, felséges uram, és levetettem magam a szikláról. És repültem. De a feleségem nem tud róla. Ez a szerencséje, mondta a császár. Gyerünk! Visszamentek a nagy házba. Most már tűzött a nap az égen, és frissen illatozott a gyep. A császár, a szolga és a repülő ember megállt a hatalmas kertben. A császár összecsapta a tenyerét. Őrség! Futva jöttek az őrök. – Fogjátok el ezt az embert! Az őrök megragadták a repülőt. – Hívjátok a hóhért! – mondta a császár. – Hát mi, mi ez? – kiáltott fel a repülő zavartan. – Hát mit tettem? Zokogott, hogy csak úgy zörgött a szépséges papírszerkezet. – Lám, ez az ember itt megalkotott egy masinát – mondta a császár – és mégis minket kérdez, hogy mit tett. – Ő nem tudja. Csak az volt számára fontos, hogy megalkossa. De hogy miért, azt már nem tudja, és azt se, hogy ez a masona mit fog tenni. A bakó futva közeledett az éles ezüstbárddal. Megállt, mesztelen karján kidagadtak az izmok. Arcát egy kedvű fehér állarc vötte. Egy pillanat, mondta a császár. A mellette lévő asztalhoz fordult, amelyen egy általa alkotott masina állt. A császár leakasztott a nyakából egy pici aranykulcsot. Beillesztette a kulcsot a pici, kényes masinába, és felhúzta vele. Azután megindította a masinát. A masina csupa fém és drága kőkertecske volt. Amikor megindult, madarak daloltak a csöpp fémfákon, farkasok kóboroltak a csöpp erdőcskékben, és apró emberkék futkostak ki a napra, s be az árnyékba. Apróka egyezőkkel legyezgették magukat. Hallgatták az icipicis maragmadarak énekét, s áldogáltak a képtelenül picikede, csobogó szökőkutak mellett. Hát, nem szép kérdeni a császár, s ha megkérdezel, hogy ezzel mit tettem, jól meg tudok felelni rá. Ének szóra bírtam a madarakat, sutogásra az erdőt, erdei sétára az embereket, hogy élvezzék a madárdalt, a lomsusogását és árgyékát. Hát ezt tettem. De császárom! Esedezett térden állva a repülő ember, és ömlött a könnye. Hisz, amit én tettem... Az is hasonló, hát megtaláltam a szépséget, repültem a reggeli szélben, lenéztem az házakra és kertekre, beszívtam a tenger illatát, sőt, láttam is a tengert a hegyeken túl, odafentről, s szárnyaltam, mint a madár. Ó, nincs szó, hogy elmondja, milyen szép odafönt az égen, a hátán! mely hol úgy hajt maga előtt, mint a pihét, hol meg, mint a malomvitor lájács, hogy milyen illata van reggel az égnek, és hogy az ember ott milyen szabadnak érzi magát. Az ám a gyönyörű császár, az is gyönyörű ám. Igen, mondta a császár szomorúan. Biztos, hogy igazad van, hisz. Éreztem, hogy a szívem veled száll a levegőben, és azon töprengtem, vajon milyen lehet ott, vajon milyen érzés, milyenek lehetnek föntről a távoli tavak, és milyenek a házaim, a szolgáim, mint a hangyák, és milyenek az alvó távoli városok. Akkor kíméld az életemet! – De vannak idők, – mondta a császár még szomorúbban, – amikor az ember kénytelen lemondani egy kevéske szépségről, hogy megőrizze, e van. – Én nem tőled félek, tőled magadtól, hanem egy másik embertől. – És ki az? Valaki más, aki látott téged, és tarka papírosból, bambuszból hasonló masinát épít. De ennek az embernek gonosz arca lesz, és gonosz szíve, és odavész minden szépség. Hát, ettől az embertől félek. De miért? Miért? Ki merné azt állítani, hogy egy ilyen ember egy szép napon, egy ilyen papír és nád nem röpül föl az égre, a nagy fal fölé, és nem szór rá, roppant köveket? Kérdezte a császár. Senki se moccant, és senki se szólt. Üsd le a fejét! mondta a császár. A bakó meglóbálta az ezüstbárdot. Égessétek el a sárkányt és a feltaláló testét, és temessétek egy a poraikat." mondta a császár. A szolgák visszavonultak, hogy eleget tegyenek a parancsának. A császár belső szolgájához fordult, aki látta a repülő embert. Te meg, tartsd a szád! Ez az egész álom volt. Nagyon szomorú és nagyon szép álom. Annak a parasztnak pedig, aki a távoli mezőn szintén látta, mondd meg, hogy jobban jár, ha az egészet csak látomásnak véli. Mert ha ennek híre megy, te meg a paraszt egy órával sem élitek túl. Hú, kegyelmes vagy, császár! Nem, nem vagyok kegyelmes, mondta az öregember. Látta, hogy a kertfalon túl az őrök épp égetik a hajnali szélszagú gyönyörű papír és bambuszmasinát. Látta, hogy fekete füst száll az égre. Nem, csak ámulok és félek. Látta, hogy a katonák kicsi gödröt ásnak, és abba temetik a hamut. Mit számít egy ember élete milliókéhoz képest? Ebből a gondolatból kell vigaszt merítenem. Leakasztotta a kulcsot a nyakláncáról, és megint felhúzta a gyönyörű kis kertet. Állt, és a mezők felett a nagy falat nézte. A békés várost, az zöldellő mezőket, a folyókat és folyamokat. Felsóhajtott. A kertecske rejtett és kényes gépezete megindult. Kicsi, csillogó, szép, prémekkel övezett arcú emberkék sétáltak az erdőcskékben. A napfoltos tisztásokon szökkentek át, és a csöpfák közül sok apró trilla, meg sárga, meg zöld szín szállt, szállt, szállt fel a kicsike égre. Ó, oh, mondta a császár, és behunyta a szemét. Nézd a madarakat! Nézd a madarakat!